Damer och herrar, välkomna till avsnitt nummer 15 av Good Luck Heaven. Mitt namn är Markus Persson och även Kristoffer Annelin är med mig. Tjena! Tjena, tjena. Och denna gång har vi Linda Abramsson, also known as Lynn Kayla på besök. Välkommen! Hej, hej! Du är en streamare, eller en mestadels streamare i alla fall. Gamer och streamare. Ja. Precis. Och jag har faktiskt spånat in din stream rätt ofta nu mm. de senaste... Två, två veckorna Sedan vi hade Hiro på besök Det var han som tipsade om att Att du fanns mm. <laughs> Så då spana in och, och där har jag märkt att du spelar Främst två spel jag, I alla fall när jag har tittat in Och det mm. ena är Osu Eller hur man nu uttalar Osu Japansk dialekt kan jag tänka mig ja Och det andra är eh, Shootmania Ja Heter bara Shootmania eller heter det någonting mer? Ja, uh, Shootmania Storm. Men de flesta säger väl Shootmania. Ja, just det. Uh, ja, jag tror inte det är så många som känner till de här spelen faktiskt. <laughs> kan du... Ja, osu Eller hur <laughs> man sa det igen. Ja, uh, det, det, det kände jag faktiskt igen lite grann sedan innan. Uh, det är väl, vad ska man säga, ett rytmspel. Uh, ja, precis. Um, det, det man vanliga spelar också... Så ska man klicka i takt med musiken. Och så rör man muspekaren, liksom jag vill skärmen. Mm. Du använder muspekaren, eller har sitter du med. En, jag har hört att några sitter med en sån här drawing board, eller vad heter det? Rit. Ja, precis. En flatta, eller. Ja. Det tablet brukar man ju säga. Ja, just det, exakt. Um, ja, nej, det är väl. Det började ju, alltså hela den här grejen med att klicka i takt till musiken började på eh, till ett spel på DS som hette Ositake som kom ut till, eller kom, kom ut till DS ja, i Japan. Mm -hmm. Och um, så då kan jag tänka mig att det, det blir ju alltså man har ju mer kontroll med handen om man målar som en penna. Ja, så de, de proffsen har väl alltid en så som de kör med. Men jag spelar bara för skoj skull så jag kör med musen. Okay. Och sen så klickar jag med på tangentbordet med vänster vänsterhanden som man har. Så man slipper använda som liksom klicka ner på musen för då det stör liksom ens rörelse. Så då kan man ha mus, eller handen helt fri så, utan att bara klicka och så klickar man med andra handen. Ja, smart. jag har inte jag tänkt på när jag, <laughs> när jag har kört. Uh, men är det, det här spelet som, som fick namnet Elite Beat Agent i Europa? Eller är det ett... Ja, precis. Det är ett den är utgåvan mm. amerikansk utgåva av den, av den ah. serien. Ja, ah, just det. så spelat. <laughs> yes. Eh, annars, ja, det finns väl andra liknande spel. Eh, nu kommer inte jag på... Eh, eller ja, det finns ju... Step är ju ett... Alltså, i Ossu, själva Ossu-spelet så finns det fyra olika modes som man kan köra. Mm. Vad annat är där att klicka i tack till musiken- och sen så finns det lite mer Guitar och liknande, eller som Step Mania, att det kommer, kommer ner pilar så ska man klicka. Det kan vara fyra stycken keys upp till sju, åtta keys. Mm -hmm. Så det är också ett annat mode. Och det finns ju Step, eh, step är ganska vanligt. Det kan man också ta likhet till, till de här dansspelen man har med dansmatta. Ah, så är det också fyra tangenter. Eller ja, inte tangenter, men liksom fyra stycken keys som man ska samma är på dig takt. Ja, det är Dance Dance Revolution-stil mm. också. Ja, det är ju ofta härlig musik man ska hålla takt i också. <laughs> ja, precis. Och en bra sak med oss är att det är väldigt baserat på de som spelar spelet. Så de som spelar spelet de kan själva lägga upp musik och göra beatmaps till de låtarna. Så det finns väldigt, väldigt mycket olika musik som man kan leta upp och så kan man spela de låtarna man själv tycker om. Till skillnad på sådana spel som har liksom, de låtarna som redan finns. Mm. Så får man nöja sig med dem. Just det. Ja, på oss så finns det väldigt stort utbud av låtar. En väldigt stor användarbas som även skapar mm. egen, egen content till spelet. Mm. Så, ja. Det gör ju att spelet håller sig fräscht länge och i liv. Mm, precis. <laughs> Men hur länge, hur länge har du spelat det? <laughs> Själva Ossu har jag spelat i tre, fyra år- och sen så när jag började på DS, för det var ganska länge sedan, mm. kanske åtta, åtta år sedan eller någonting, började jag spela på DS. Ja, för jag tyckte du är väldigt duktig när jag har kommit in i din stream och, och även hoppat in i ditt game. För du brukar ju ha skapat ett, ett, ett rum och, så är det bara och söka på mm. ditt, ditt streamnamn och så hoppa in ifall man vill, vill vara med och spela. Ja, men precis. Jag tycker om att spela multiplayer. Ja. Man kan ju spela, de flesta spelar i single player försöka slå rekord och så och bli bättre själva. Men eftersom jag bara spelar för skoj skull så är det roligt att spela med spela massa kompisar och nya personer. Så. Ja, nej jag tyckte att är jättedukt i alla fall och jag hamnar ju alltid där på botten när jag är <laughs> spelar. Men jag, jag tyckte det är lite kul i alla fall. Det ser så enkelt ut när man tittar, när man tittar på din streamer. Det här kan jag också göra. Så hoppar man in va? Ja, kanske inte. Men äh, var... hur, hur funkar multiplayer? Hur skiljer äh, det sig från singleplayer? När man går in i multiplayer så då kan man skapa ett rum. Och sen så den som är host väljer låtar. Och då ser man låten till höger. Och sen kan man klicka på den. Då kommer man automatiskt till deras hemsida där alla låtar finns. Och så kan man ladda ner låten du klicka på nedladdningsfilen och så kommer den hoppar den in i gamet direkt. Så kan man vara med och spela. Spelar man mot, mot varandra eller? Ja, man kan välja lite olika sätt men ofta så spelar man mot varandra och så ser man, kan man se när, när man spelar under spelets gång så kan man se till vänster hur alla ligger i det så här rankordnade. Och det uppdateras ju hela tiden så ibland kan man se att man ligger först och sen så kanske man råkar hamna tvåa så får man kämpa lite igen för att försöka komma upp och så. Cool. Mm. Ja, det är roligt. Och där ligger och så... jag längst ner hela tiden. <laughs> ja, oftast när man spelar då kommer ju de här proffsen in. Och så spelar man lite nivå och så kommer de in och vill säga så ja, ah, men nu måste vi spela svårare låtar. <laughs> och då hänger man inte med alls. Det är liksom vansinnig hastighet på alltihop. När man kommer upp i de svåra, svårare nivåerna. <laughs> ja, för senast när jag var och hoppade in då körde du typ vad ska man säga piano mode eller vad ska jag säga det såg ut som ett piano. Ah, ja, precis. Man skulle bara trycka och då hade du fyra tangenter tror jag det var när, när jag kollade på streamen men när jag hoppade in hade du väl hoppat in och spelat då hade ni bytt till fem tangenter helt plötsligt och det var genast mycket svårare tyckte jag. Ja, ah, <laughs> Jag ökade med en, en knapp till men, men det var kul. Det var det. <laughs> Ja, det heter Osomania i detta spelet. Och det är också det är precis som Step Mania och massor av andra sådana liknande spel. Mm. Det, jag vet, det fanns ett, ett um, så förut, uh, ja det första som var i det spelet. Det kom på en arkadmaskin. Jag har glömt bort vad den heter, men jag har testat att spela den på en gång. En gång, då, då fanns det också, man kunde välja fyra till sju keys. Och det var liksom stora knappar som man skulle slå på. Nästan som man kan tänka sig sådana här spel som det poppar upp hamstrar eller något och ska man slå på. Lite så håller man på på händerna. Liksom. Runt på den här arkadmaskinen. Det var ju trevligt. Det är rätt kul. Den, den arkadmaskinen skulle jag vilja testa. Ja, ah, ja. Har du spelat något rytmspel, Krike? Eller är du äh, helt taktlös? Äh, ja, jag, problemet är väl att jag är ganska taktlös. Så att, nej, jag brukar tyvärr hålla mig ifrån dem. Jag tycker det är fantastiskt att se folk på det liksom när de kör ja, Dance Dance Revolution och alla andra coola spel. Det är fantastiskt vad folk är duktiga. men eh, jag skulle aldrig klara av det själv, det inte en chans. Såg Eller? du någon mycket nu när du var i Japan nyligen? Eller? Ja ja, <laughs> absolut. Men nu tycker jag Dance Dance, nu finns det givetvis Dance Dance Revolution, men mycket blev utbytt mot eh, någon Kinect liknande variant där man dansar istället. Jag vet ja, inte ja. vad det nu heter Ja, typ dans, inte så ja men exakt Något sånt ja, Jag tror jag har testat spelare med vänner ja, Så att, ja, men det är coolt Men ja nej, det finns ju allt möjligt Men de har också den här Jag känner igen den här när de står och slår på stora ja, Vad ska man säga Stora knappar Det fanns många varianter på det Men det finns ju någon med trummor också Den har jag, tror jag mm. provat själv Någon arkadmaskin Men det är ja det är inte värt. Jag är ju så dålig på det, så det kostar bara pengar. Men kul. Häftigt. Yes. Det andra spelet då som jag har sett dig spela, Shoot Mania, vad kan du förklara mer vad det är? Ja, det är ett ett shootarspel då. Så FPS. Och man kan säga att det är ett arena FPS, ganska likt Quake 3, eller Quake Live. Och UT99. Så... Alltså det som, är, det som är specifikt för det spelet det, det är väl movement skulle jag säga. För till exempel att man när man hoppar det är samma knapp att hoppa med som när man springer. Så man måste hoppa för att här, springa upp snabbt eller ja, börja springa fort så måste man göra ett litet hopp och så kan man börja springa då. Eftersom man bara kan börja sprinta när man är i luften för annars hoppar man ju igen. Mm. Och man kan även hoppa på väggar hur många gånger som helst. Eller så. Så jag tycker movement är väldigt intressant. Och till skillnad från andra stora spel, som liksom CS. Så är sket mycket mer. Alltså basic. Det är, det är mer ner till att man ska kunna spela bra. Jag tycker i CS är det mycket, det är så mycket taktik och olika vapen och allt vad man kan ha. <laughs> så jag hänger inte alls med hur det. Här. Men i Shootmania har man, är, finns det bara två grundvapen Och man har liksom det vapnet man har Och, och sen så Armor det är bara Blir man träffad en gång så förlorar den armor Det är liksom inte, det liksom har inte hundra liv Eller extra armor eller någonting sånt Sådan man man kan dö direkt Av ett skott Ja det är som eh, Railgun då typ mm. Ja men precis som i, i Instakill i, I Unreal Tournament Mm så har de ju också så. Yes. Det är på ett skott. <laughs> och där spelar du bara för, för, för skoj skull Eller finns no det planer turneringar? Ja, det är ganska det är ganska litet just nu. Det höll på att bli stort. Det liksom fanns många stora turneringar och så. Men sen så är developers, eller de, ja, de som gör spel, de lyssnade inte på de som spelade det. Och så gick det inte så bra. Så många slutar och så. Men jag är med i en förening som heter Paragon och vi skapar, skapar turneringar och så. Men det är ju bara över nätet liksom som man kan vara med i kuppor och så. Mm. Men vi har det och just nu har vi tre, tre kuppar per vecka som är med prispengar. Jaha, mm. vad, vad, vad är det för prispengar då? <laughs> alltså hur stora de pengarna? Kanske inte ja. så... Alltså... Nej, det är ju inte jättemycket. Vi har de största på lördag. Då då, har vi, då spelar man i lag 3 och 3. Och då är första pris 75 euro. Mm. Så vad blir det? 750 tre, spänn. a uh, 250 per spelare blir det då. Och det är väl alltid något? Ska... Ja, men precis. Vi försöker att hålla spelet vid liv. Liksom. Ja, nej men cred för det. <laughs> att det är så, så här... Är, det ska vara. Alltså, eller det ska vara. Att, att, men att folk runt omkring håller, håller, håller igång och håller saker vid liv. Ja, precis. Det är samma som i, i, i Starcraft 2. Där finns det ju en, en, en, gru, en grupp, eller förening man ska säga, som heter Base Trade, Base Trade TV. <laughs> Aha. De eh, håller i väldigt många turneringar och, och stream, eh, streamar och kommenterar matcher och sådär. Det är de som håller, håller StarCraft 2-scenen vid liv än idag tycker jag. Annars ja. tycker jag... Alltså, visst, StarCraft 2 spelas ju på de stora arenorna, Star, eh, Dreamhack och sådär. Mm. Men, men mellan dem då är det ju typ The okay. <laughs> då är det dött. Och då är det typ Pace Trade TV som, som, som håller... Håller StarCraft vid liv så, så, Och då är det är inte vara så stora prispengar Nu är det väl lite större än 75 euro Kanske Men, <laughs> men, ja. men Man är ju sjukt imponerad Av att det finns sådana här eldskällar Som ni som håll, ja, verkligen Jobbar på och fixar Turneringar Och, och ja, ordnar sånt här så, <laughs> Sånt uppskattas Ja men precis det. Och sen så försöker jag väldigt mycket att lyssna alltså till exempel när vi väljer vilka banor vi ska ha med när vi alltså i tävlingarna och så så pratar vi mycket med, med communityn och försöker att få vad det, det de vill. Liksom, så, eftersom vi spelar själva så, så blir det också man pratar med alla och ser till så att det blir så jämställt som möjligt och att alla tycker om det. Men ja, det är väldigt uppskattat. Mm. Och jag är själv med och och är admin för vissa kuppor och så. Och, så att de... och kommenterar matcher och, och, och så. Ja, precis. Mm. Jag försöker alltid ha eh, till exempel de finalerna på lördagen. Streamade och, och kastade. Så folk kan gå tillbaka och se också. Mm. Men eh, hur ser det spelet ut, ut i världen? Är det... Är det... Är det typ mest europeer som spelar det eller är det kanske ett specifikt lang, land, är det mest svenskar som spelare, eller? Ja, uh, Chutmania är ett eh, spel som kommer från Frankrike, det okay. är mest fransmän. All right. Eh, de, eh, Nadio heter eh, de som gjort spelet, de har även gjort track, Trackmania, det är ju ett lite mer känd spel, Och där det... man kör bilar. Ja, det känner jag igen. men mm, precis. Det är samma personer som har gjort de två spelen. Jag tror det spelet nyligen kom ut igen till PlayStation 4 och säkert Xbox One också. Okej. Okay. Så det känner jag igen. Ja. Kör bilar upp och ner och höger och vänster och flyger runt. Ja, men precis. Det är så många har hört talas om Trackmania sen, eller börjat spela det. De, de har spelat Trackmania Ja. Ja, nej men så det är ju mest franskmän fransmän då som spelare Och sen så sträcker det sig runt i Europa. De hade, det har funnits amerikanska server och så, och amerikanska turneringar. Men nu är det ganska dött, det är väl kanske 5-10 amerikanska spelare som spelar. Aktivt. Och, ja, men precis. som det inte finns, de har ju en, en egen amerikansk server. Men det blir ju mest när de alla kan spela ihop liksom som vänner, så kan de spela på den. Mm, Okej. Okay. Så annars får de ju spela på våra servrar och brukar det lagga väldigt mycket. Så det är lite tråkigt. Ja. Oh. Mm. Och eh, vi hade en från en från Sydamerika en gång som ville börja spela det. <laughs> så vi spelar ju honom och lärde lite så. Men det är ju jättetråkigt för det, ju, det, ju, det laggar ju så jättemycket för honom. Ja. Oh. FPS-spel går ju knappt att spela när det laggar. Nej. Det blir väldigt svårt i alla fall. Ja. <laughs> ja. Oh. Mm. Men visst finns det olika lägen även i Shootmania. Jag tycker jag sett dig, när du har streamat har jag sett dig typ göra en hinderbana eller vad man ska säga. Ja, uh, precis. Det finns, det, eller du vet inte vad som specificeras arena FPS. Det kanske ni vet mer. Nej, jag vet inte, inte <laughs> det <laughs> i alla fall. Jag vet att Shootmania klassas som ett arena FPS i alla fall. Ihop med Unreal Tournament och så. Um, men ja, det finns massa olika game modes. Och bland annat finns det en som heter Obstacle. Det kan jämföras med Bunny Track i, i Unreal Tournament. Och det är också så en bana man bygger upp och så ska man försöka klara den på så bra tid som möjligt. Och det, det som är specifikt eller roligast med det, det är att i vapnet man har, rockets, då kan man bansa sig själv, lite liksom som Rocket Launcher, Så om du skjuter på marken precis där det skår så skjuts du själv upp i luften. Mm -hmm. Det här används då för att kunna hoppa högre och få mer fart och så. För en stamina man har är begränsad så om man springer en viss längd så tar staminan slut. Och då kan man ju gå, eller liksom, ja, då segas man ju ner ganska mycket. Så då kan man använda de här rockets och skjuta sig framåt. Okay. För då tar rent på stammen och så. Men ja, det är väldigt mycket, man säga, exakt rätt vinkel och liksom timing med att skjuta och så hoppa och springa och så. Så det är väldigt inre precisa för att bli bra bra popsicle och <laughs> lära sig vinklar och så, men... Det är roligt. Kan man skjuta, skjuta längs med en, en, en vägg också för att så glida längs med väggen eller vad man ska säga. Ja, ja men precis, om man, är, om man flyger längs med en vägg så kan man skjuta i en viss och så håller man sig uppe. Liksom. Mm. Så ja, det är mycket sånt. Och det är väldigt roligt för då kan man, speciellt på banor, man kan ta många olika vägar på. Och så kan man... Man hoppar runt lite, och sen så kanske man gör något fel. Men så hamnar man på något annat ställe man lyckas ta sig upp på. Och så. Har man helt plötsligt hittat en genväg? Ja, precis. Kanske att man hittar den genväg. Men ofta så hittar man väl senvägarna först, kanske. I alla fall som mig när jag kommer till svåra hinder som jag inte kan klara. Och kan gå runt hela banan. Så här, mm, kan jag komma upp här? Kan jag ta den här vägen? Men är det här ett, ett free-to-play-spel? Förresten. Ozu är, är ju gratis, vet jag. Det är bara, ja, det är väl ladda ner och, och köra. Men Shootmania, hur är det med det? Ja, Shootmania kostar 20 dollar. Man kan ladda ner en demoversion Och då kan man spela allt. Och det är, jag tror det är en timme om dagen eller något som man har. Så det är inte jättemycket. Men man kan ändå spela allting. Mhm. Mm det är ganska Schysst är man då, man får göra precis allting fast bara en timme. Mm, precis, och så är det en timme om dagen liksom, så du kan jag hålla på hur länge som helst. Ja. Jag vet vissa vänner som fortfarande bara spelar på DM-ot. Liksom. <laughs> Krika, du spelar några FPS-arena-spel? Ja, uh, yeah, Unreal Tournament har spelat uh, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mycket. Uh, ja, är det är men... klassiskt. Ja, men visst är det och sett, ja, lite bunny track har jag ju provat på, men jag hade däremot polare som var ganska duktig på bunny track varianten, det är rätt häftigt att se när de flyger igenom men, ah, äh, men Unreal har spelar mycket ganska mycket Quake också två det här är ju jättelänge sedan, Quake mm. var om... ah, ju hundra om jag minns den så uh... på en Quake 3-final på Dreamhack mm men det går så fort. Men mm -hmm. Det är det som är grejen med det spelet, men det är väldigt roligt att se. Ja, väldigt kul. Jag såg. De hade öppen beta av Doom 4 i helgen. Multiplay-läget. Mm -hmm. Multiplayeräget. och provade. Det var väl ja, jag vet inte det. Är som, ja, det är som det ser ut som Quake. De som gillar <laughs> Quake kommer ju att det. Jag vet, det känns, eller de som gillar Quake live och alla de här. Men ja, jag vet inte. Jag tror att de kommer att få svårt att liksom, attrahera nya spelare. För att det är så mm. enkelt, alltså enkelt ska jag inte säga att det är. Men det är ändå så, spelläget är så enkelt mm. på något vis. Så jag tror att det är svårt. Det är liksom, multiplayer har liksom multiplayer-genren som utvecklats lite sedan ja, Quake 3 var stort. Mm. Så att jag tror att det kan bli svårt för dem. Men ja, det är små kul det är, det är väldigt mycket nostalgi när man spelar Men det är samma typ av fart. Okej. Okay. Men jag vet inte, Unreal Tournament kommer väl med ny också? Ja, precis. Fyran är det. Ja, precis. Ja, den ser riktigt trevligt ut. Ja, jag vet att många äldre spelare har fått vara med och berättat liksom hur de vill ha det. Mm. Så de försöker likna 99 lite mer i fyran här för mig. Ja, det är Eller vad jag har hört i alla fall. Kul. Mm. Ja, det, det tror jag starkt på. Det kan nog bli hur bra som helst. Mm. Jag har de spelat Både alla tre Alla tre Unreal Tournament har jag kört ja, De är bra <laughs> mm. Jag tror att det är bra om man kan få med De gamla rävarna men samtidigt få med lite nytt För annars blir spelarbasen så liten Och då blir ja. det för få Få jag väl det. Men Unreal Tournament Är väl ändå ett ganska stort spel Visst ja, då alltså. väl inte CS Och de, <laughs> nej, de, nej, de är Alla ju... de spelade, men Precis. Det är en stort varumärke Alltså nu tror de flesta känner till Unreal Tournament, alltså namnet. Ja, ah, ja men precis. Jag vet inte hur aktivt, alltså jag har inte spelat på det länge så jag ska inte svara eh, om på hur aktivt det är. Men det, det är säkert betydligt större än många andra i alla fall. Finns det någon datum eller några rykten om när det ska komma? Det är väl i, är den inte i Alfa nu? Ja, Nej, jo, det är den inte. Eller är den det? Jag tror den är i Alfa. För jag, jag har en kompis som testat det. Ja, jag är ganska säker att den är alfa i alla fall. Åh, oh, shit. Men. Ja. <laughs> Inte hundra. Vad heter det? Unreal Tournament 4, eller? Yes. Ja, precis. nej. jag googlar den. Ja. <laughs> jag försöker. <laughs> Bara lite... Lite... Mm. lite smidig. Smidig, tack. <laughs> Ett gillat mode i Unreal Tournament är ju Capture flag. Och det har vi även eh, tagit in i Shootmania också. Okay. <laughs> ah. Så det är lite roligt. Men ja, det är ju många man har liksom... När det kommer någon ut att spela så, så säger de så ah oh, stil <laughs> Eller Stoaland <Ja>. liksom. <laughs> men ja. Ja, men det är ju... Jag menar Capture Flag har ju gjort sig i hundra varianter i hundra mm. olika spel också. Ja, men de har ju till och med dragit in det i World of Warcraft liksom, Eller gjorde det ganska tidigt. <laughs> men det är ju ja. ett skönt, spelläge. Ja, yeah. absolut. Blir, där blir det lite mer taktik mm. Än att bara springa runt Och gibba folk liksom. Så det är trevligt Får du något datum på det där? Nej, Wikipedia-artikeln var inte, inte Särskilt uppdaterad Den säger att re release date Augusti 2014 Kommer kom pre-alfan <laughs> ah, ja, ja. Det är det enda, enda jag hittar <laughs> du brukar låta sig ett sp spela <laughs> Precis, de kommer då Eller så kommer de och så är de helt värdelösa För att de har glömt att de skulle hinna utveckla dem Ja ut dem. Eh, ah, Ja, det blir nog bra Men Tröna, Spelar du något annat roligt? Eh, alltså när du inte streamar Eller ja, förutom de här rytmespelen Och Shootmania Är det något annat? När du är offline så att säga um, Det är oftast när jag spelar det, När jag spelar offline så spelar jag Shootmania Ja ah. Men jag gillar ju när jag umgås med familjen och så, så är jag mest inne på tv-spel. Jag har mitt hjärta i Nintendo och växte upp med liksom Gameboy Game Game Boy och SNES liksom. Ja, ah, du, du är en bra, bra bra, person hör jag. Ja men precis, jag har fyra äldre bröder så de har lärt upp mig väl. Jag kommer ihåg den dagen när mina två yngsta bröder då. Min andra yngsta bror, han köpte eh, den gamla DS-versionen. Och sen så hade han en, en Game Boy Advance. Så då gav han Game Boy Advanceen till sin lillebror. Och hans lillebror hade en Game Boy. Och så gav han Gameboyen till mig då. Så det blev liksom så här: ett stepp ner. <laughs> <laughs> så, du, så du fick vänta väldigt länge på något eh, modernt. Eller du fick aldrig något modernt så att säga. Du var allt <laughs> <Nah>. lite retro. <laughs> ja, kanske. Men jag fick ju låna, låna och spela för deras också. Men jag kommer fortfarande ihåg de sämlösa nätterna när jag satt och spelade under täcket med min Gameboy. Och så kom mamma in och sa att jag var tvungen att sova. Och så släckte jag lampan, väntade tills hon gick och så startade jag spelet igen. Har vi inte alla gjort så? så, det så ja, absolut. Men Super Nintendo sa också, tyckte jag. Ja, precis. Vad... Super Nintendo och Gamecube är mina två favoritkonsoler. Mm. Nå något spel på Super Nintendo då som ligger varmt om hjärtat, eller som du? Jag gillar eh, Bomberman. Oj, ja. Bomberman 5. <laughs> då brukar jag nästan alltid chatta på att vi ska spela. <laughs> jag vet inte om jag har spelat just Bomberman 5, men jag har spelat Super Bomberman i alla fall. Mm. Jag gillar 5, för då har, kan man ha så här, chengrus som man kan rida på. Och så har man olika speciella attacker eller så. <laughs> jag har spelat något eh, Bomberman till Saturn. Och då kunde man vara åtta spelare. Eller jag hade åtta kontroller så det kunde vara åtta spelare samtidigt. Det var ja. <laughs> Det var då, crazy. Ja, det är nice. På, på dess nästa har vi en speciell dosa som man kan koppla in. Som man kan ha sex Kontroller jag, men på ja. Bombermanet så kan man vara fem, fem stycken spelare. Okay. Så det är därför som jag gillar den femman, för man kan vara så många att koppla in. Just det, den, den femte börjar i mitt, en i varje hörn, och så en i mitten. Ja, precis. Just det. Och sen så på DS har jag Bomberman funnits också, och då kan man vara åtta spelare. Eller jag har funnits för spelat fortfarande såklart, <laughs> men ja, det har jag spelat också. Åtta spelare. Mm. Nej, på DS jag har jag aldrig rört Bomberman. <laughs> ja, jag kommer ihåg att det var en tid då det var ett gäng som hade massa DS och så var det alltid så att vi spelade Mario Kart ihop och Tetris och Bomberman. Så då kunde vi vara ett gäng på så 8-10 pers som spelade. <laughs> så ibland kunde det vara som när jag var tio stycken, då kunde vi spela liksom Tetris ihop. <laughs> um, men du var kompisar, du får ge någon till, till Kricke han är han är alltid ensam när ja. vi hade liksom så här lite spelföreningar så då vi träffades och spelade och vi hittade, um... men ja det som ibland om vi var flera stycken än vad som fick plats i spelet så det var så här, en hostade spelet och så fick man fort klicka klicka klicka <laughs> så att man kom in och fick en plats att spela alltid någon som blev utanför då Ja, men då kan vi ta upp något spel och spela lite. Så kan man vara med med nästa runda. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> så vi fick tur oss om lite. Yes. Just det, jag såg på tal om ett helt annat spel. Jag såg att du påbörjade med effekt. Hur, hur har det gått? Ja, precis. Jag har spelat det en gång. Ja. lite de två senaste måndagarna. Jag spelar det på måndagar och har så här schema. Um, men ja, det är ett gammalt spel. Men jag tänkte... Mass Effect är ju ganska uppskattat Men man måste ju börja med första Tänkte jag Så då gav, gav jag mig in på det um, men lite det verkligen... strul i början Men det fick, ja, gick ju långt i <laughs> slutet uh, Kontrollerna var lite konstiga Jag fortfarande inte greppat riktigt hur, hur man ska göra allt så att det flyter För det blir ju roligast när man har Kontrollerna så här i huvudet och så flyter allt bra Man gör det man vill göra Och inte någonting annat mm. Som jag gör ganska ofta och nu ska jag skjuta, oj det flög en magi magi iväg Ja precis Så, Men jag hoppas att jag ska kunna komma in i lite mer nästa gång när jag spelar det All right okay. Jag fick gå i städer och, och leta Som så jag helt loss Jag gick runt i staden och skulle leta efter en massa saker Men ja, som många skrev en del av spelet så här, Halva spelet är att åka hiss och lyssna på hissmusiken nej just det. Ja, det var ett tag sedan jag spelade ettan nu så jag har som glömt bort hur, hur det var riktigt. Men mm. det var nog en hel del hissåkande. Det hade du nog <laughs> rätt i. Ja. Och en massa planetvistelser med, med, med sin bil. Men det är så långt kanske det inte har hunnit ännu att det har hunnit få, få bilen än, än. Jag tror inte det. Mako. <laughs> Marco. Mm, det har jag något att se fram emot då. Ja. <laughs> eh, vad heter du? Du spelar något annat rollspel också förresten. Va, det har jag ju helt glömt bort vad det heter ens. Ja, just nu så, så håller jag på att spela ett spel som heter Wolf of Us. tror jag du menar. Men jag det, jo, precis. Mm. Eller var det du tänkte på? Nej, det tror jag inte Du, du spelar okay. typ, typ en, en liten tjej Med räv ja, ja, det är rådspel ah, ja, ja. Um, uh, Blade, so, Blade and Soul ah. Ett uh, MMO MMORPG Det kom ju Det har varit i I Asien Jag vet inte om det var Korea Jag tror det var Korea, men jag är inte helt säker Men så nyligen kom de ju eller gjorde ju Europeiska servrar. Så därför äh, att jag fått en ganska stor skjuts. Jag vet inte, ett halvår sedan eller någonting kanske det kom. Så då tänkte jag att jag kunde testa på det. Men ja, jag vet inte. Jag har inte spelat jättemånga MMO, men för mig är det väl typ som alla andra MMO. Man springer runt i er uppdrag och så liksom. Men det är gulligt att karaktärerna är söta. Som den jag har har ju små rävör. Mm. Mm -hmm. Men... Äh... Du har nyss ja, du testat på det. Är, det. är det gratis just nu? Ja, eller, eller? Blade Soul är gratis, ja. Okej. Okay. Jag spelar nästan bara gratis spel. Har du, har du missat det här, Marcus? Ja, jag har helt missat det här. Okay, okay. Du, du vet om vad det är. Ja, absolut. Det var, ju, det var ju jättehypat när det kom. För i och med att det tog så lång tid att få ja, europeisk översättning och så vidare. Mm, eller engelsk översättning. Jo, närmigt jag honelerar lite grann. Men ja, jag vet, instämmer väl lite. Det är väl lite. Det, det är som vilket MMO som helst, tyvärr. <laughs> Framförallt de här. Ja, har man jag ska inte säga, oj, det ska jag. Om man spelar ett koreanskt MMO så har man spelat alla. <laughs> det är väldigt mycket bottom-mashing. But det är mycket kombos. Mm. Fyra gånger på vänster musknapp och en gång på höger så gör det någon. Ja, det är mycket sånt i mm. inget fel med det, men som gammal Volvo Räv och EverQuest och, <laughs> så är jag van att trycka på en knapp och så gör jag en sak, och så trycker jag på en annan knapp och så gör jag en annan sak. Ja. Så att, men nej, nej det är trevligt, det är snyggt också. Väldigt, väldigt snyggt. Mm. Så att ja, jag gillar det. Men har inte orkat spela igenom det, det är mest brist för att jag har liksom, jag vet inte, MMOs kan jag inte spela själv. Då måste jag ha en guild eller någonting och då tar det för mycket tid. Ja, men, så, det, det är så lätt att sänka ner åtta timmar per dag i ett åtta halvår. År av, ja. Åtta år av sitt liv. Exakt, och så bara, ja just det. Ja, men det är, det är trevligt, jag gillar det. Nu har ju, vad är det andra liret som har kommit som är så hypat nu? Oh, ja, det har jag sett några andra. Det som har varit hypat här senast. Ja, Nej, jag kan ju typ inte komma på det, bara för att jag söker det. Uff. Black Desert. Ja, heter det så. ja eller... just det. Ja, det har jag också hört talas om. Sen har jag sett någonting om. Black Desert Online tror jag det heter till och med. Mm -hmm. uh, men det, det har jag fastnat lite mer för när jag provlerade det faktiskt. Uh, men jag har fortfarande bara provlerat Jag har för lite tid för mig, med Jag har sagt det. Jag, måste... jag har svårt att göra saker halvdant. Mm. Antingen eller. Uh, men ja. Uh. Så är det. Jag, jag gillar det. det. är kul att de någon i alla fall inte bara lägger sig platt och bara liksom, av ah, WoW är bäst. Liksom, vi orkar inte <laughs> göra något. Utan folk försöker faktiskt få en ja. äh, göra andra spel. Man behöver inte ha en spelarbas på 10 5-10 miljoner för att, för att äh, man ska kunna driva ett spel. Mm. Och det är kul att det ändå försöks. Mm. På tal om WoW så har ju faktiskt... Bara nu här för någon dag, sen kom ju datumet för nästa expansion. Vilken passning jag gjorde där. Jaha, 30 augusti tror jag det var. Mm. Vad, vad tror du om det då, Marcus? Jag tror att jag kommer att köpa det, jag tror att jag kommer att spela en månad, sen tror jag att jag inte kommer att röra det. Typ som förr expansionen? Eller? Ja, och expansionen inom det när tappade du intresset helt? Eller liksom när slutade du spela seriöst? Eller vad? Något det... expansion? De... Ja. Mm. Burning Crusade? Nej, då, spe då spelade jag väldigt mycket. Fast för slutet av Burning Crusade, jag började känna att, att, jag, att jag blev mättad. Mm. Så då, då, just i, i slutet av Black Temple, då hoppar jag av eller då slutade jag som spela. Men jag kom tillbaka igen i Lich King. Och då var jag hungrig igen. Så det spelade jag nästan nästan hela Lich King, tror jag. Eller om mm. det var hela Lich King. Vad kom sen? Cataclysm. Ja, den, den spelade jag ett tag också. Men det var nog mitten på Cataclysm, tror jag. Alltså, med jag la ner. Mm. Så det är väl... Vad kom sen? är det Pandaria. Det det här, ja. Efter det som jag... ja små, jag hade fortfarande aktivt konto så jag smålirade typ någon gång i månaden och betalade typ ett halvår framöver här. så det var såhär, Klassisk. lätt värt något och sen så var det nu senaste eh, Warlords of Draenor precis något sånt. Warlords of Draenor och, och den, den har jag då, då aktiverade jag kontot igen när, när det kom mm. och så spelar. jag en månad level upp min karaktär till max. Och sen så va... Nah, jag ja. jag han ju spela med dig i ett litet sväng där på Warlords of Draenor. Ja. En, en liten kvart. Mm. Mm. Eh, det var kul. Eh, eller något. Jag vet inte. Jag förstår inte att de inte har lärt sig det här när, när alla har samma startområde. De lärde sig det i vilken expansion splittade de det på. Rat of the Lich King hade de två startområden tror jag. Ja ja Och sen bara... Går de tillbaka till att alla ska vara på samma ställe. Och så använder de face-shifting istället. Eller ja, zone Vad heter det? Face. Ja. När man zonas in och ut ur... Ja. Världar, så att säga. För att liksom splitta på folk. Men det funkar ändå inte. Alla stod i där och skulle slå på en... Vad det nu var. En fågel för att... vi var en, <laughs> en fågel för att göra en quest för att kunna komma vidare. Ja, något sånt där. Och så här. Det är som bara... Ni har haft tio år på er att utveckla eller ni har utvecklat att spela i tio år. Ni borde ha lärt er bättre. att hade riktigt grinig. Men jag gillar expansionen annars. Det var inget fel på. Men just det. Jag minns man satt där klockan halv ett på natten och bara yes, det här skit skitkul. Man har ju liksom kommit dit och sen får man stå. Alla som har OE-spels, de vinner ju. Och spelar man press så har man inga OE-spels. Eller ja, man har en targeting i OE. och Man hinner ju inte att targeta något ändå. Så. Får ju stå där halva natten. Det, <laughs> det Vänta det är tills, tills en tur, eller? Ja, men ungefär. Och så kommer alltid alltid. Ja, man skulle ju ta en hel <laughs> Det hade gått snabbare. Det var ju då det började bli någon sorts kösystem. Eller att man var så stora grupper, minns jag. Som, för man kunde ju klara av quest tillsammans. Ah. Så då istället för att en och en stod och väntade så var det så att man försökte vara fem och fem. Ja, omringade det eller? Ja, exakt okay, ja. För då var det den en grupp Och lyckades bara någon gruppen tagga, Ja, Tagga mobben ja. Så att vart som erande Då var det klart På det viset Ja, nej, men så är det Men det är, det är kul att man har ett nytt datum Eller de har ett fast datum mm. 30 augusti Så mm. det blir spännande Det var det 30 augusti? Jo, jo. Mm. Men jag har inte fått betan och jag är jätteupprörd över det. För jag får aldrig betor. Jag fick jättemycket bättre förr i tiden. Jag vet inte var de har... varför de inte gillar mig längre. Det är sådär. Spännande i alla fall. Mm. Vopf känns som en sån spel som alla har spelat eller spelar? Mm. Mm. Ja, har, du sp har du spelat det, Kaila? Ja, jag har testat det lite. Det är liksom, jag alltid så här. Jag vet inte varför, men det har alltid varit så här: pessimistisk hat mot Bob. Det är som liksom är. Vet du, jag brukar alltid säga det. I botten av min, min lista på dåliga spel så ligger det Escape och Bob. <laughs> Men jag tänkte att liksom, eftersom det är så många som spelar så vill jag testa. Men vet jag vet ju i och för sig att man, alltså man har inte riktigt spelat det först man är maxlevel. Jag kommer bara till level 16 eller någonting. Mm. Men, ja. Jag vet inte varför. En, en anledning till att jag inte gillar det så mycket det är att man måste betala varje månad. <laughs> jag, säga, jag gillar inte att betala för spel. Nej. <laughs> liksom så mycket. Men ja. Jag vet inte. Nej, det är helt klart en, en tickande utgift. Men nu, nu senast, då, om du är riktigt bra i spelet, så kan man ju faktiskt nu mer betala med in-game-valuta, guld, för att, mm -hmm. för att få speltid. Men ja, det är, jag vet inte hur mycket de kostar i. <laughs> så. Ja, jag vet inte vad. Jag vet att de var uppe på 79 000 ett tag. De började runt 40 när de lanserade. Men jag tror att det var 79 senast jag hörde med någon som spelade. Men jag vet faktiskt inte. Men det stiger ju givetvis efter efterfrågan och så vidare. Mm. Men det är bra om man kan farma AH och sådär och sälja saker. De som gillar sånt. Jep. Mm -hmm. <laughs> ja det, det, det var, man, var man hittade mig större delen av, av spelet när det inte raidades då stod och satt du på ah och mm. Mm. Så var det en stor stor, stor mm. själv fick man späcka om fyra gånger per, per, per dag och, och så vidare så man hade aldrig pengar eller guld men det är så det är kul yes Spelar du något nå Team Fortress eller Overwatch då, Kayla? Jag vill testa att spel spela Overwatch. Men det är också så att det kostar så mycket pengar, så jag vet inte om jag vill lä lägga ner det på. Jag vet inte hur mycket jag kommer spela det. Men Team Fortress har ju spelat det så här lite ibland för skojs skull, så. Det tycker jag är ganska roligt. Allt <laughs> alltid ner till pengar. <laughs> ja, man, men det är, typ, det är väl så om är student. <laughs> jo, så är det. Ehm <laughs> um, men och sen så i Team Fortress så finns det finns ett mod. Jag har aldrig hittat tillbaka det. Men jag spelade en gång ett mod då, då alla hade svärd och pilbågar bara. Så sprang inte runt med på viking vikingatidsbana, lite så. Det jag var väldigt roligt men jag har aldrig hittat tillbaka vad det är. heter. Okej, okay. nej, det är för mig inte. Jag heller igen, Men det är lätt, lätt kul. Mm jag igenom olika modes och, och vad heter det i shoot me och obstacles och mm. i, i gamla Team Fortress så fanns det conk, conk maps som jag körde väldigt mycket mm. om man körde om man körde klassen medic så hade man som special granaten en concussion grenade conk grenade eh, som gör att ja, du, du blir lite yr, men du flyger iväg väldigt, väldigt långt med dem. Ah, va? Så om du lyckas timma det rätt så kan du liksom kasta en sån här granat och sen hoppa, hoppa på den eller något så säga. Så flyger du iväg väldigt, väldigt långt. Och då fanns det speciella kartor som döptes till konk, konkmapps, eller om ja, man sa konkmapps. Ah. Som baserades på det eller? Ja, exakt. Så det var det som, som en bana med checkpoints. idag. Så, att, så skulle man som. Första checkpointen var, var kanske bara en liten halvhög halv mur som man bara skulle hoppa över, eller mm. hoppa upp på. Och nästa mur så var en, eller nästa hinder, så var det en jättehög mur som man skulle tajma in två granater, eh, kasta mm. en på backen och sen så ganska direkt. Hålla en ny i handen Och så hoppa på den första Och så i luften släppa den andra Konkgranaten just innan den ska smälla Så att du ja. får som två ja en dubbel Dubbelhopp Med Konkgranates och, och sen, sen ja, ju längre fram man kommer De här kartorna blir de ju svårare och Svårare, det är här Lava som man ska hoppa över Eller hoppa runt hörn Eller sådär ja, ja. Så jag, jag har inte Kört eh, Ja, jag har inte kört Obstacles Maps för jag har inte spelat Shootmania, men jag har inte heller kört vad som heter på Unreal? Bunny? Eh, bunny Tracker. Ja, ja mm. nej, det har jag inte heller kört, men just Conk Maps på, i gamla Team Fortress, <laughs> det har jag kört. Och så fanns det även något som hette fast det tror jag kanske var CS det fanns KZ-kartor de, de började med KZ och det var bara så här. att man skulle hoppa hopp alltså pixelhopp i CS typ, jag tror att det var CS det kunde ja. vara ett, ett stort torn med, med små små stenar längs med, med, med väggen då, så skulle man så, hoppa upp utan att ramla ner ja precis, jag, jag tror att det var CS förut. det känns bekant det låter som så att tappa ett försök för att försöka göra någon hinderbana i CS. Ja. Men typ. Lisa, det är inte direkt är... movement som är så stort i det. Eller nej. Liksom man, man går och springer hoppar lite. Fast helst inte så mycket. Ja. Nej, det var absolut inget, inget dödande på de där ja. vanorna, Utan det var bara hoppa. Mm. Men det finns ju som man kan... Det heter ju bunny jump eller bunny hop heter det, i CS. Om man trixar på något så kan man ju hoppa, hoppa sig fram så går det jättefort. Jo, så det, alltså nu pratar vi i gamla CS då. Äh, inte, in, in, det finns inte igår. Nej, det, okay. det har de nog tagit bort. Okej, okay. men i Source kunde man väl göra det? Det vågar jag inte säga. Ingen aning. För, för mig att man kunde göra det, fast det är väldigt mycket svårare. Okej. Okay. Ja, jag vet inte faktiskt. Men, men jag vet att det fanns i gamla 1.6 att man hoppas som. Man, mm. man svängde som höger och vänster. Ja, precis. Och fick ordentligt med fart. Det var ju en bugg i, i själva Half-Life-motorn, vill jag minnas. Om man, mm. om man kollar på speedruns på, på Half-Life 1. Då använder de ju det där bunnyjump eh, hur mycket som helst. Och de förstör ju spelet. <laughs> det. De hoppar ja. ju över... Eh, ja. Hoppa över banor där man inte ska kunna hoppa över. Ja, då hoppar de över och kapar bort timmar av speltid liksom. Det... Ja, men det är så det ska vara i speedruns. Jo. Det är bara det... Så är poker in of time så då, då har du sett allt. Ja, jo, där de bombar, genom, bombar, det de gör bombar baklänge så... Mycket ja, det, är de det är de ganska, ganska mycket mer i Working mm. Time. De flesta brukar säga, har du sett alla buggar i Working of Time? Då är det, finns det ingen som kan förvåna dig längre. <laughs> ja. Nej, det är fantastiskt hur de hittar dem. Alltså, jag Ja, det är verkligen. Men det <laughs> är ja, inte min bror. Min han håller på och täsar för det att täsar. är att det är som speedrun fast han har det i en emulator Så då kan han hoppa fram frame för frame mm. Så då kan man säga att han gör en speedrun Och kollar exakt alltså, hur fort man kan göra en speedrun liksom Så fort som möjligt Och där har han hittat själva några buggar liksom så, som, som folk fortfarande använder i speedruns mm -hmm. Va, för... har han, Vad har han täsat för några dagar? Eller? Um, han har till exempel Donkey Kong Country A Link to the Past Jag mm -hmm. kan inte alla han snickte mig med Tompa i alla fall. Han är ganska ganska känd inom den världen. Ja, så tass. Det lät bekant. För jag har sett väldigt mycket tass själv. Mm. Tool assisted speedrun. Så det, det lät bekant. Nicket i alla fall. Mm. Jag har säkert sett någon, någon tas som han har gjort. Skulle jag ja. tro. Jag... Råd, i, år, I år och förra året så la han upp en, en ny Tess på Youtube. så 1 april. Så folk ska tro att det är ett aprilskämt liksom. <laughs> Härligt. <laughs> mm. uh, men det var via täs, jag tror som jag såg något uh, trick i, i Zelda av Link Past för första gången, som man själv kunde göra. Uh, alltså det stod, i täsen så stod det typ att det här är en det här är en täs bara för att visa ett enkelt trick som du själv kan göra Hemma på din egen konsol mm. uh, Och då var det ett, ett trick för att Ja, från, till från sista bossen, eller? Ja, när komma till, till credits Ja, uh, men precis, credits Inom uh, typ ja, Fem minuters speltid så var, var man där Och <laughs> Så jag, efter jag såg den Jag testade det direkt På, på min, min eget Super Nintendo Mitt eget Zelda och försökte göra det han gjorde. Det, det, det, gjorde. Mm. Och jag lyckades. <laughs> så det var verkligen inte, inte så svårt. När man väl får veta hur man ska göra så var det som liksom enkelt. Men precis som du sa, Krike, hur kom man fram till sådana här saker från första början? Ja. ja, det är mäktigt. Jag kan säga en sak som min bror berättade att han kom fram till. Alltså, det var att han um, hade en specifikt item på sig. Och sen skulle han putta en sten framåt. Och när han puttar saker, då kan man inte göra något mer. Så han brukar spamma lite knappar. Och då spammar han det itemet. Och då försvann det blocket. Liksom som en bug. Så så, så kom man fram till det. liksom. Aha. Så, så det kan vara lite sådana saker. Av en händelse. Typ. <laughs> ja, precis. Men sen finns det ju folk som testar varje hörn. Och liksom här kanske det finns någon glitch man kan hålla Och så håller de på i några timmar där och försöker olika sätt. <laughs> jo, så. Sen vet jag om att, att det finns väldigt bra verktyg i dagens eh, ja, ta, tasverktyg. De som kan, det finns det verktyg som kan läsa av eh, minnesbankerna i spelet eller något så. Säga. Mm. Så då, ja, då, är, då är det i sig ett jobb i, i sig att, att lista ut vad varje minnesbank representerar. Men det kan, ah, ja. brukar vara ganska lätt. Man kan ju säga stå still och så röra sig framåt lite grann och se vad som händer. Ja, men då då är de här de här bankerna är opposition position och så kan man till, till, till exempel sällda kan man ju hålla, kolla Rupis och så tar man upp en rupee mm. och så kollar man vad är det som ändras nu? Ja, okej, okay, det borta. Ja, men då är den, den här adressen är nog en Rupis. Och, en och, rupees. och, och samma sak med liv. Man kan ju som liksom testa att ta skada och så bara, ja, vart vart ändras någonstans nu då? Ja okej, okay, då då är det nog det här liv. Mm. Och då, då kan man som liksom, hålla stenkoll på, på de där adresserna och så kan man ju som liksom bara testa på för fullt alltså försöka göra konstiga saker och se om de, de här adresserna ändras på sig när, man, när det inte riktigt är tänkt att de ska göra göra det så jag tror nog att de som kan, kan läsa sådana där minnesbanker och adresser och jobba med dem jag tror att ja, de använder, använder den vägen också så det finns ja. många sätt det minns jag man gjorde mycket på dostiden när man spelade Command and Conquer till exempel. Så körde man ju en sån minnes- Hex ja men en minnesdumps-variant. Jag läste om minnet. Du multitaskade i dos, det var extremt ovanligt då. Men då kollade man hela tiden när pengarna ökade och så taggade man de siffrorna när du hade till typ pengar till exempel. Eller resources hade du väl i Command and Conquer. Ja. Och så, ja, till slut hittade du då minnes, uh, biten av minnet där det lagrades, så skulle man skriva en miljon, så hade man en miljon resurser helt plötsligt. Det var <laughs> rätt <redan> nice. <laughs> det var trevligt. Så det finns mm -hmm. verkligen mycket sånt. Men GameShark är väl lite samma lika, tänker jag. Om ni har använt GameShark, nej. Mm. Mm. Ja, jo. Det är också en sån. Men det är ju väl till, jag vet inte vad GameShark finns till, om den finns till alla konsoler eller fanns. Ja. Så jag tror att du pluggade in den i Nin någon sorts Nintendo va? Ja, Nintendo 8-bit har den i alla fall. Mm. Eller, eller Game Genie heter den jag har. Ja, ah, så var det kanske. Mm. Det finns många varianter av de där. Jäklarna. Men är inte det lite samma <laughs> princip? Jo, det, du, du knappar ju in, in äh, åtta, teck, äh, åtta tecken tror jag, siffror och bokstäver. Mm. Och jag tror de. Eller är det 16? De, de första åtta representerar vart i minnet du vill ändra. Mm. Och de åtta senare tecknarna representerar vad det är för värde du vill trycka dit. Eller om det är, eller om det är de fyra första och sen de fyra andra. Mm. Eh, men jo, du har rätt. De, de ändrar i minnet på spelen. Eller ja. Yes. Säger åt spelet vad den ska läsa för minne istället. Uh, so do you, do you, ah, ah, det, det kändes bara bekant. Mm. <laughs> yes. Du ska snart streama igen, Kayla. Ja. Vad är det ikväll då, som gäller? I kväll blir det förmodligen 28, om jag lyckas få ihop ett lag innan dess. Det börjar om en halvtimme eller så, så jag får se. Men om inte det så har jag oss som jag ska spela. Alright. I see. Men ett team, sorry, det är tre, du behöver två ja. till. Ja, precis tre vid tre spelar va? Har du inte ett, ett stabilt lag som du alltid brukar spela med? Eller? Nej, det, vi hade en lag men sen så är en tredje han har man börjat vilja spela med en annan hela tiden nu. Så då är vi bara två kvar. <laughs> Dissad. Ja, typ så. Men ja, vi brukar kunna få ihop. Det brukar alltid vara någon som vill vara med och spela. Men du får väl se. Ja. Är det, är det lätt att lära sig förresten? Är det... um, jag skulle säga att det är väldigt lätt att lära sig men det är svårt att komma upp i, i skillnivå. Nivå. Ja, Min, min <laughs> nivå men ja. För det är mycket mer att lära sig movement. Och sen så de rockets som har ju Air Floating Time. Så då får man ju försöka lära sig det liksom timer och så. Men ja, det är ju, Man har ju ett railgun då, eller en lasel som. Är som är insta shot och insta kill så kan man sikta lite grann så kan man ändå träffa med den ganska bra mm. så man kan ju ändå komma in och döda ganska många, men sen att försöka spela på lite bättre nivå så måste man ändå kunna kunna med movement och så <laughs> yes. men eh, när ni spelar, går det att, alltså om man är själv, går det att spela ändå och, och man blir i, i, ihop med några randoms så att det blir tre mot tre, eller måste man ha, ha två polare med sig för att kunna, kunna spela? Ja, just nu så måste man kunna måste man ha två stycken till som man spelar med, för man signar upp sitt lag då. Men jag har försökt att skriva till vår community, liksom, så här, föreslaget är att man skulle kunna göra någonting så att man kan teama ihop lag. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad problemet med det var, men det var någonting. För det är det, det kommer ju upp ganska många förslag till oss som vi ska göra. Men en, alla saker kan vi inte göra för att vi inte eller så här, vi kan inte pro programmera det och så. Mm. Eller för att spelet inte tillåter det. För <laughs> det har ju också några nackdelar. Eller liksom så här. Gräns begränsningar till vad man kan göra. Mm, just det. Men eh, går, går det att mötas när ni håller turnering? Då måste väl gå att möta specifikt lag också då. Att man kan säga att jag vill möta de här tre eller det här laget antar jag. Förstår, I... du, förstår du vad jag menar? Menar du utanför turneringar eller Nej, alltså i turneringar? i, i, i turnering, Alltså när man spelar shootmania, shootmania och, och vill starta och vill ja, ska vara med i en turnering, mm. då måste man väl kunna säga att, att mitt lag här vill möta det här laget på något sätt. Ja, när vi har vi går på sidings. Så har man spelat med ett lag mycket och kommit längre så får man ju högre siding då. För det är ju en, en turnering som man, det är med dubbel elimination. Så man hamnar liksom uppåt. Och sen så slumpas det hela tiden vilket lag man får möta utifrån sidings då. Så det bästa laget möter det sämsta laget. Okay. Så att liksom de två bästa lagen kan ha chans att mötas i förladen sen. Ja, potentiellt de två bästa lagen. Om det är några tre nya spelare som är jättebra. Vi gör ett nytt lag så har de ändå sämst siding. Men... Ja, så så funkar vårt system. Ja. Alright. Vem är det som håller koll på sidingen då? Eller... Um, eller ja, det är... Jag tror vi har ett program som delar ut det automatiskt. Aha. Men det står om man klickar in på ett lag så kan man se hur mycket siding de har. Okej. Okay. Siding points helt ny värld för mig det får... Det kanske är ja. något du ska satsa på. Ja, shoot meania ja. nu. Ja. Det. Nya världsmästaren inom, innan aprils slut. Det är Oj. lugnt. Lycka till. <laughs> eh, men absolut. Jag tror på dig. ja ah, kul och du spelat något, något, något, något i veckan då, krickar jag förresten? Hör inte. Hör eh, jag är så tråkig på det. I matte det är mest Dark Souls 3 den här veckan du spelar någon en boss? Jag har spelat en boss. Jag har spelat för lite, det är det som är så tråkigt. Jag hade liksom tänkt spela hur mycket som helst. Men jag har haft lite dåligt med allmän tid för att spela den här veckan. Så att jag har bara spelat, spelat fyra bossar nu. Så jag är ganska långt efter alla andra som har varvat det fyra gånger vid det här laget. <laughs> men ja, som sagt, jag tar god tid på mig. Jag utforskar gärna lite mer än för lite. Jag är så där. Mm. jag ja. var ju så taggad. Ja men det blir så. Så är man så taggad. Jag har väntat på det här spelet länge sedan två släpptes eller ja tills sen jag varvade två. Uh, och så att, nej, jag tar gärna ett halvår extra bara för att njuta av det istället för att springa igenom det mm -hmm. den här gången. Annars brukar jag vara stressad alltid så här, men nej. Nu får det ta den tid det tar. Så jag har hunnit spela lite här of The Storm idag också. De släppte någon sorts uh, patch. Mm -hmm. Så de spelar Tracer nu, de som har förbokat Overwatch fick Tracer Heron Den är helt vansinnig Men det är kul, för de som har betalat för den Jag får glatt vänta en vecka Det var så här Förbokning får den en vecka innan mm. Och det är väl okej, okay. men då hinner de ju Buggfixa den så den blir säkert, eller nerfa den Karaktären så den blir väl sämre till nästa vecka det är... Ja, det brukar bara så Det brukar vara så, tyvärr Men annars har jag inte spelat så mycket du då, Marcus? Jag har hittat mina, mina dalmatiner i Kingdom Hearts. Allihopa? Ja, jajamän. Åh, oh, Kingdom Hearts. Alla 99, ja, jajamän. Har du också en kärlek för Kingdom Hearts, Kayla? Ja, jag, jag vet inte hur det kom. Men det så här, redan innan jag testade och spelade så har jag alltid tyckt om det. Liksom så hela tanken bakom spelet. Och så tycker jag att karaktären är så söta också. <laughs> Ah, Men jag har, jag har bara spelat lite av ettan. Jag har inte klarat det för jag har fastnat. <laughs> Så jag får försöka ta tag i det någon gång och spela klart. Men vad sp spelar du på originalet på Playstation 2? Eller spelar du HD-remixen på Playstation 3? Ja, ah, nej. Jag spelar på Playstation 2. Mm. Okay. <laughs> jag kör HD-grejen HD, HD -grejen på, på Playstation 3. Mm. Så jag har samlat, samlat klart mina dalmatiner och jag fortsätter väl min, min lilla grind för att försöka få Platinum i spelet. Är det mycket kvar? Ja, det är några timmar kvar. Det lät, det lät lite uppgivet. Nej, men det går nog bra. Jag tror det är, jag tror det är enkelt. Jag tror det är bara tids tidskrävande. Ja. Faktiskt. Ja, men det är bra jobbat. Speciellt med den där hundra timmars -grejen. men. Ja, just det. Det var den, ja. Den läser jag genom att lämna Spelet på i några timmar i Ja det är, är inga problem det, det är bara att låta det stå stänga <laughs> av alla energisparningsfunktioner Och så gå på jobbet och så vidare Ja exakt mm. Men jag tror vi börjar närma oss En gränsen faktiskt Jag har glömt bort att, att kolla Exakt när, när vi började Men jag tror det är isch en, timma. <laughs> en timma nu <laughs> Uh, Kayla, vart tittar man dig om man vill veta mer, mer, mer om dig? Eller se din stream till exempel? Ja, jag heter Linkayla, ganska jag överallt. L-I-N-K-E-I-L-A <laughs> um, Och Så, så då har jag, är jag på Twitch och streamar. Jag försöker alltid streama varje dag. Jag har schema liksom så. Och sen så på Facebook har jag också en, en egen sida då, som heter Linkayla. Och där lägger jag mig ut lite allt möjligt. Jag har mina tre största intressen. Det är liksom cosplay, gaming och musik. Mm. Så under de tre ämnena så lägger jag upp ganska mycket på Facebook. Eller ja, inte så mycket men alltså många olika saker. Så. Ja, kul. <laughs> så jag vill ju jobba vidare upp och lägga upp massa på Youtube. så här, Musik, video och lite, vad heter det? Kollektioner från streams och så Jag har inte mm. kommit riktigt så långt än Men ja, jag heter Linkejla där också Så <laughs> Det är typ bara att kolla, kolla jag i alla spel och, och Medier efter Linkejla Om jag finns så är det jag, om jag inte finns Så finns jag inte <laughs> All right <laughs> så. Yes Krika, har du något slutord du vill? Nej, jag är, jag är nöjd jag, jag vill tacka Linkejla för att du ville vara med <laughs> Ja, det var bara roligt Mm. Eh, ja jag vill bara nämna jag har glömt göra det nu så här 15 avsnitt in eh, introlåten vi, vi har i till våran podd det är faktiskt en kompis till mig som, som har gjort eller han ja låten är hans han, han gjorde den inte specifikt för för våran podd men han, han gjorde en låt för länge sedan som jag sedan knyckte eller frågade om jag fick använda som som intro och eh, han heter isaac holmner eh, och just den, när han gjorde den introlåten så nickade han som issue, i s -H 0 eh, Och låten finns, eller hela albumet finns gratis att lyssna på via last.fm. Så går man till last.fm, söker på I-S-H-0. Då hittar man han som artist och då finns albumet Rymden är mysig där just låten som vi har som intro heter Nej tack, jag tål inte H2O <laughs> eh, Och jag tror det finns fyra, fem andra låtar också på albumet Men det här är någon låt han gjorde för vad kan det vara, åtta år sedan kanske Det var länge sedan han gjorde den eh, Och när jag väl, om, ja, nu när jag väl pratar om han så kan jag väl även nämna att han spelar ett eget band idag just nu som heter Rocket Chip och de har precis kommit ut med sitt debut, debutalbum eller debutsläpp eh, på Spotify men det finns en hel del om man söker på Rocket Chip så sök på deras, en, en av deras låtar istället Socket Rip så hittar ni, det finns bara en låt som heter Socket Mellanslag Rip <laughs> så då får då kanske han blir glad för att jag inte har nämnt honom i, i 14 av, avsnitt om jag nu nämner Även nämner hans, hans ny, nya Nya band Så det tycker jag att Lite, lite plåster på så där för att du har liksom Dissat honom ja. och snott hans musik Precis Good. Så det ja, det, är, det är bra musik ja, ja, I approve <laughs> <laughs> Nej men övrigt får jag bara Tacka dig Kayla igen för att du ville vara med Det var jättekul att ha det här och prata med dig Mm. Du... Att prata spel kan man aldrig göra för mycket av. Nej, ja, exakt. Så får du ha lycka till med streamen och hoppas att du kommer igång med, med youtubandet också. Om Det, det lät ju som att du vill komma igång med det. Jo, ja, precis. <laughs> jag har väldigt mycket tankar men lite verkstad Och lite <laughs> förståelse hur man gör. Och så. Ja, jag förstår. Nåväl, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. GG! GG! GG!